Välkommen till ännu ett program. Nu är det påskveckan. Första sången vi hörde var vår barndoms påsksalm men i ny musikalisk dräkt och sjungen av Göran Fristorp. Det passar bra för påskens budskap och innehåll behöver förkunnas och översättas in i varje tid. Här kommer Lena Maria. Min Jesus lever, därför vill jag leva. Gud Och här får du höra en av mina sånger om försoningen och frälsningen och Jesus på korset. Tack för ditt blod. Sång Ingvar Hornberg, Inger Gustafsson. Jesus, Herre Jesus, jag prisar dig. These are Jesus härre Jesus jag prisar dig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 Och här är en dikt från 2007 som heter Hur var det under påsken? Och jag läser den för dig, kanske kan den vara en tankeställare så att påsken blir mer meningsfull än den kanske skulle ha blivit annars. Hur var det under påsken? Var det massor med ägg, godis? små ansiktsmålade påskkärringar, släktkalas, mat och tv. Jag så var en sån där fattig påsk, en handfull billiga byggotterier. Visst hade jag det så där också, men jag mötte också semane och Golgata kors och den tomma graven. Frälsaren och kyrkan var tråden och spännet på påskens pärlhalsband, en rik påsk. Och vi hörde Jag knäppt mina händer kring korset med Per-Olof Elin. Nu lyssnar vi lite grann på en av mina sånger Guds barn. Den handlar också om det Jesus gjorde i sitt frälsningsverk. Ha uh -huh. Under några veckor på månader så läser jag varje program ur min nya bok Odslöjd och efter nästa sång så kommer det ett stycke läsning. Här sjunger Margit Borgström och kör Jag vet att Jesus lever. Läsning ur boken Ordslöjd av Ingvar Holmberg utgiven 2019 på Books on Demand Läsning nummer 15 Det blir läsning ur de fyra olika delarna i boken först saltare, texter till Gud och om Gud och sedan spaltare, prosa-texter av olika slag och så någon dikt och någon bön Riket med osynlig gräns Ser du riket med osynlig gräns men som når in i vartenda land Den dag jag föddes på nytt kom jag in i det riket med osynlig gräns Varenda en där är lika mycket värd, och bara godhet kan trivas där, ja, bara godhet kan trivas där, i det riket med osynlig gräns. Ja, Guds rike det är, med Kristus som kung, där Guds vilja alltid sker. Guds rike det är, med Kristus som kung, och ingen splittring mer. Andra riken, det faller ihop, mäktiga män sjunker ner i skräck, när allt de litat på bara knäcks, alla riken, de faller ihop. Du har en chans att bli född igen, lita på Herren, bekänn Frälsaren, och i ett nu har du kommit in i ett rike som aldrig förgår.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 För så var vi syndens trälar utan glädje och frid. Jesus kom och gav oss frihet. Nu är vi hans för alltid. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Jesus dog för våra synder men han uppstod sen. Satans makten har han krossat.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 Guds barn. Och i avdelningen Spaltare prosatexter läser jag först Smältdegen. Wikipedia säger en degel är en eldfast behållare som bland annat används inom kemi och metallhantering- den är tillverkad av till exempel järn eller speciellt porslin och används för att smälta eller transportera ämnen vid hög temperatur till exempel vid kemiska försök eller vid gjutning av metaller. Idag använder vi oftast ordet smältdegel i bildlig bemärkelse för en plats där olika saker, seder och kulturer smälter samman. Och i praktiken handlar det om att vi alla påverkas av varann och påverkar varann. I politiken och det offentliga samtalet talas det en hel del numera om det svenska och vad som är bra i Sverige. I tidningen Dagen den 26 oktober 2018 fanns flera reportager om svenskhet från olika perspektiv och reflektioner från de som flyttat till Sverige nyligen eller för många år sedan. Jag läste där att 20 procent av vår befolkning idag har bakgrund i ett annat land. Livet och det vi upplever under livets gång är en verklig smältdegel. Vår syn på saker och ting modifieras och ändras av upplevelser och samspelet med andra människor. För en tid sedan blev jag både förvånad och lite irriterad när en man jag var vän med för 30 år sedan i Ukraina i brevkorrespondans citerade eller tyckte sig minnas någon åsikt jag uttryckt på den tiden och tog för givet att jag tyckte exakt lika nu. Dessutom tror jag att jag aldrig då sa exakt det han tyckte sig minnas. Äktenskap och parrelation och familj är också en viktig smältdegel. Ofta tycker vi att makar som levt 40 eller 50 år tillsammans är lika och oerhört samspelta. Förmodligen var det inte så från början men vi tar intryck av varann på många sätt även om vars och ens unika personlighet inte behöver gå förlorad för den skull. Den kristna församlingen och gemenskapen är eller kan vara en smältdegel. Dagenartikeln som jag läste rapporterade från ett besök i New Life-församlingen i Stockholm. Den tillhör Evangeliska frikyrkan. Bland de 800 medlemmarna finns 52 nationaliteter representerade. En av dessa medlemmar är Sheila Jarrett från Kenya som bott 23 år i Sverige. Hon säger något viktigt som belyser smältdegens effekt. I Sverige känner jag mig kenyansk, men när jag besöker Kenya känner jag mig väldigt svensk. Jag är mycket tacksam för livets och erfarenheternas och det långa äktenskapets smältdeglar. Mycket har förändrats i mig- och med mig på de 60 åren sedan jag var den blonde, magre, blicktsnabbe och aktive svenska missionärspojken i södra Indien med svenska, indiska, engelska och amerikanska kamrater och bekanta. En hel del av den pojken finns nog kvar hos mig, men jag är också glad över att det finns mycket annat också som är jag idag. Den viktigaste smältegeln i mitt liv är relationen med Gud, med Jesus Kristus och Guds ord. Denna sanna smältdegel kan allra bäst smälta bort det orena slaget i ett människoliv och få fram ädelmetall. Det är inte klart än, men en dag kommer det att hända. Den fullkomliga sammansmältningen med Gud och det nya samhället som kallas Guds rike i fullkomning. Låt mig avsluta med några rader ur Ingmar Johanssons underbara sång, Alltid på väg. Jag är alltid på väg mot en avlägsen destination, bortom det man kallar tid och rum.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 om detta osynliga land som kallas himlen. Och ännu ett prosastycke i avdelningen Spaltare. Tankar från personlig retrit. Under två veckor med två, två dagars pauser tillsammans med min fru och familj är jag ensam på personlig retrit i ett hus det är en havsvik i Östergötland. Varje år försöker jag hitta några dagar för detta och i år blir det ganska många dagar. Här kommer lite tankar om och från retriten. Torsdag Också i morse i dagsljus låg dimman tät och jag såg vattnet men inget mer än så. Jag åt min frukost på den tjusiga, inglasade och välmöblerade verandan med utsikt över tallarna omkring och över vattnet. Så lyfte dimman och jag såg de trädbeklädda öarna ute i vattnet. En vacker vit svan simmade nära land här i viken nedanför huset. Hon hade sällskap av två lika stora fåglar men med spräcklig fjäderdräkt. Det var väl hennes nästan vuxna ungar. Två stycken kvar som klarat sig. Av hur många? Knölsvanen lägger fyra till tio ägg, har jag läst. Djuren får mer än oss människor stå ut med att förlora någon eller flera av ungarna. Vi människor har ju krångligare hjärnor och psykens vanar och drabbas förstås hårdare av förlusten av ett barn. Ändå är det nog viktigt att fortsätta leva och vårda det vi har kvar och uppskatta det. Det är tyst här och en känsla av att vara vid världens ände. Den idylliska viken några meter bort har förbindelse med världshaven. En roddbåt ligger förtöjd vid bryggan och jag har fått instruktioner från min värld var nyckeln och årorna finns att hämta. Det enda ljud jag har hört utom dem jag skapar själv är en och annan stor fluga som har hamnat innanför fönstren och ännu inte tystnat inför vintern. Här är det rymd och frihet och svindlande perspektiv i allt. Det bekväma vackra huset med vackra och robusta möbler och prydnader och ljuspunkter, utsikten åt olika håll och omgivningarna, allt leder till tacksamhet och lovsång. Den första retriten jag var med om för många år sedan nu, var ett par dagar vid vättern på en vacker plats och tillsammans med andra pastorer och med retritledare och några fasta tider och inslag under dagarna. Den gången var retritens tysta timmar för mig själv oerhört skapande och produktiva med tankar och texter som tycktes komma till mig med så stor lätthet. Sen dess finns en fara för mig inför varje retrit, att jag har ett felaktigt nyttoperspektiv, att det varje gång ska flöda kreativa tankar som leder till dikter och texter att dela med mig till andra. Men nyttoperspektivet är ju inget syfte för retriten, möjligtvis en positiv bieffekt. Det är ju att komma bort från nytt perspektivet som är det viktiga. En del afrikaner lär sitta stilla och invänta sin själ. Retriten är retretten från hjulspåren till fasta rutinerna, planerna och verksamheten. Också en pensionär med gott om tid och frihet kan hamna i ett hektiskt, veckoschema med tider att passa Retreten är för mig att vända tillbaka till Guds närvaro och gemenskap och finna att han inte är sur på mig för att jag har försummat honom och handlat fel ibland även om det inte har varit med flit Det verkar som om Gud alltid välkomnar mig med öppna armar och med ömhet och glädje vet verkar vara det viktigaste för Gud. Inte sårade förebråelser om vad som har varit fel. Jag påminns ofta om vad M i Vetlanda för många år sedan sa apropå sin hund hon hade hemma. När jag kommer hem välkomnar hunden mig överväldigande och med glädje även när jag kanske har försummat den och kommer senare än jag skulle. Vi människor förgiftar ofta nuet för oss själva och varandra med våra sårade känslor bakåt eller framåt. Nu vill jag vara här, med mig själv och med Gud. Gud äger alltid bakåt och framåt. Jag äger bara nuet, men det räcker för tillfället. Nu döljer dimman sikten igen över vattnet och förbindelsen med världshaven. Bergknallarna omkring mig med urberg och enar och ljung och blåbärsris. Talar fortfarande om det myllrande livet utanför huset. Någonstans på vattnet här utanför simmar svanmamman med sina två tonåringar. Här inne i ett bekvämt hus är jag, och Guds kärlek, nåd och glädje omsluter mig utan förbehåll. Eftermiddag middag strax efter fyra, när jag nyss satt på verandan med en kaffekopp i handen och kurade skymning och tittade ut över den lilla viken nedanför huset Såg jag svanmamman igen med de två tonåringarna, stilla simma rakt över viken igen. Och nu var pappan med också. Svanarna lär ju hålla ihop hela livet med samma partner. Ett föredöme för oss människor, även om det inte alltid är möjligt. Freda En ny dag utan mosten. Steg upp först vid halv nio eftersom jag hade svårt att somna i natt utan särskild orsak. Det var bara så med tankar som snurrade. Bland annat arrangerade jag i huvudet några sånger som är tänkbara att sjunga och spela tillsammans med violinisten och sångaren Håkan om en dryg vecka i vår kyrka. Också idag är den stilla havsviken här utanför insvept i moln och dimma, fast är bättre än igår morse. Känslan av att vara ensam i hela världen, för att jag vill det just nu, den förstärks. Efter frukosten sitter jag i den bekväma rottingsoffan i uterummet med utsikten mot vattnet, och sjunger lite till mitt röda dragspel. Musiken flödar inte precis eftersom jag är betydligt mindre flyhänt på dragspel än på piano. Och efter ett par lovsånger ställer jag ifrån mig dragspelet för att skona mina öron och Guds också. Även om jag tror att han hör hjärtat så själens intentioner högre än de fysiska ljuden eller oljuden från oss. Efter mina ordinarie kapitel i bibelläsningen läser jag högt för mig själv och för tallarna och havsviken de fyra kapitlen i Paulus brev till kolosserna. Där beskrivs grundläggande fakta tillsammans med svindlande höjder och djup i den kristna tron och det kristna livet. Underbart att läsa och att lyssna på. En dikt med upplyft ansikte. Med upplyft ansikte mot den klarblå himlen dricker jag i vattenflaskan denna sommarvarma vårmorgon. Fåglarna jublar med olika läten.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 Människorna längs vägen är plötsligt omklädda i shorts och kortarmat. Är detta Norrköping? Är detta 20 april 2018? Är detta jag? Och ifrån avdelningen Bönor. Skatten i lekärl. Det finns redan inom mig visserligen inbäddat i fetma och maklighet, visserligen nedammat och skymt av bråte, men det finns där inom mig. Jag behöver inte resa över land och vatten, inte uppsöka profeter, konferenser eller bibelskolor. Jag har ju redan stått vid sidan av de stora gudsmänniskorna, talat med dem och tolkat deras ord för åhörarna och flera av dem låg händerna på mig och bad för mig. Inte blev det någon större skillnad precis. Inte fick jag se massor av under eller förvandlingar i människors liv. Inte blev mina ord profetiska spjutspetsar eller botande balsam. Så har jag många gånger slutat förväntat mig, men aldrig slutat längta långa tider mest sysslat med det jordiska och triviala, men ändå törstat efter det gudomliga nedslaget. Jag behöver inte en konferens till, inte ännu ett tilltal av en profet, behöver städa inom mig, få undan bråten, damma av och tvätta rent, få tyst på larmet och bullret musiken och de höguda rösterna lyssna in andens stilla röst evangeliet finns inom mig och Jesu namn och Guds rikets kraft visserligen inbäddad i fetma och maklighet visserligen nedammat och skymt av bråte men det finns ändå inom mig det måste väl Ändå finnas några små sprickor eller ledningar som kan läcka ut Guds riket. Någon del av mig måste väl kunna vara förlängningsladden som förmedlar energin. Herre hjälp mig att leva inifrån och ut. Och Paulus skriver i andra Korinthebrevet 4: Denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara guds och inte komma från oss. Och Jesus säger i Johannes Evangelium 7: Den som tror på mig ur hans innersta. Skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. sköna symhål det är för alltid sången i mitt liv han böjde sig ned i ödmjukhet blev allas tjänare då han tänkte aldrig på sig själv när han skulle dödsstraffet få. Kärleken kände ingen gräns när lidandets väg han fick gå. Förlorad i mörker och nöd, Gud är sonen offret blev Och vi finner liv i hans död Jag ville grota av tacksamhet he bomb Efter läsningen ur ordslöjd hörde vi Pelle Karlsson sjunga Korset där Jesus gav sitt liv. Låt mig få läsa uppenbarelseboken 1 lite grann om vad som är påskens mening. Jesus säger till aposten Johannes Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Kort, tre saker finns i påsken som den betyder. Synden är sonad för det första. Det finns frälsning och förlåtelse för varje människa som tror på Jesus och kommer till honom. Det andra budskapet, döden är besegrad, det finns evigt liv, det finns en uppståndelse. Det tredje, onskan, satan, är besegrad. Snart ska hela universum rymma bara godhet, renhet, liv och glädje. Jag ber en kort bön med oss. Tack för påskveckan, tack för påsken som ligger framför oss. Hjälp oss att mitt i allt annat ha gott om tid för dig, för ditt verk på korset, budskapet om försoning, om uppståndelse, om evigt liv. Amen. Evangeliskvartetten sjunger jag vet att han lever- Segrar det Jesus blev Jag vet att han lever Lever Min Jesus i idag Härlig seger Han gav oss på Golgata. Han gav beviset för kärlek Jesus Santo Besök gärna min hemsida www.ingvarholmberg.se Blogg med nytt inslag varje vecka, radioprogrammet att spela när du vill, dikter, sånger med mera. Här avslutar vi veckans program med Mikael Järlestand, Min Gud tillhör äran. Tack för att du har lyssnat. Ha det så bra. Vi hörs igen.